і тим місцем, де можна було пересидіти до темна. І я ще раз у цьому переконався, бо навіть якби пустили собак, то у цих мочарах вони б швидко втратили наш слід. Ці болотисті зарослі тягнулися кілометрів на три до самої гориньки. За горинькою були хутори, і починався інший ліс, і ми також могли б там день чи два пересидіти. Я так і пішов по підгреблею, а потім краєм Вільшаника, аж поки не набрів на колишнього піхатинця. Він сидів на обламку старого пенька і, мабуть, раніше помітивши мене, ніж я його жестом наказав мовчати. Я замер на місці, і, наслідуючи його приклад, деякий час напружено вслухався в навколишні звуки. Тут хтось був, нарешті порушив мовчанку Вільі. А на моє запитання, чому він так вважає, відповів, що одне з передніх дверців авто застав відчиненим. Дверці могли і самі відчинитися. Проте, колишній піхотинець заперечив мовляв: добре пам'ятає, що коли ми йшли, двічі із силою притискав. Саме ці дверцята. Він запропонував перевірити, чи всі речі на місці. І коли виявилося, що пропала вся тушонка і усі гранати, за винятком однієї лимунки, що закотилася під задню сідушку, то стало очевидно, хапали посміхом. Наші люди, подумав я, і швидше за все, то були якісь хлопчаки. Але якщо хапнули... Окрім провізії ще й гранати, то, напевне, до сільради з ними не побіжать. «Прийдуть ще раз, от побачиш», – сказав я і додав, що тепер до вечора не зашкодило б зайняти кругову оборону. А коли колишній піхотинець запитав, що я маю на увазі, довелося пояснити, що мені тепер нічого не залишається, як прикривати його спину» а йому мою, і дивитися ми маємо в різні боки. Віллі, а що б ти хотів зараз найбільше? запитав я, присідаючи на траву поряд з ним. Тепла, ванну і гаряча кава по-турецьки, або і те, і інше одночасно, відповів він, як завжди каліченою російською, майже не задумуючись, і широко посміхнувся своїм беззубим ротом. А потім ще й поділився з погадами про те, як колись у сороковому у Радштатті в пансіонаті фрау Езепфейфер його поселили на три дні від фірми, і він щодня після теплої ванни пив гарячу каву по-турецьки. «Ти знаєш, що таке кава по-турецьки?» Єдине око колишнього піхотинця аж примружилося від задоволення, коли він мене про це запитав. Втім, що таке тепла ванна, я також не знав і щиро у цьому зізнався. Не бачив ванни, ще більше здивувався Віллі. Ну і що, стянув я плечима, випрямляючи поранену ногу, але й до німця, мабуть, вже дійшло. Де він, і з ким він, і хто він. І здивування на його однокому обличчі змінилося виразом печалі, майже відчаю. Тим часом я зняв вимазане у крові з рани галіфе і гімнастерку теж скинув. І знову, надягнувши свої шахтарські обноски, пішов до води брати. Коли будемо до Баварії, і пансіонат фрау Ельзе почав було колишній піхотинець, але враз осікся, ніби горло йому стиснуло судомою. І, здається, я запізно зрозумів, що його і справді судомило. Через це і війну програли, що звикли до кави і ванни, бовтнув я без задньої думки. Лєк нім арш! «Ти ж сам не хотів, щоб ми виграв. Ти ж півпав у наших там на дорозі!» Кинув він, наче плюючи.